Seguim a, a ràdio Palafrugell i a continuació, doncs, com hem fet eh, abans a eh, l'hora del peix fregit que ens hem posat en contacte amb en Josep Piferrer doncs, ara parlarem amb en Joan Vigues per saber doncs, aquesta valoració al, al voltant d'aquest eh, principi d'acord per formar govern els propers quatre anys a Palafrugell. Bon dia, Joan. Bon dia, què tal? Doncs, aquestes negociacions que sembla que han arribat a bon port eh, no sé si ha estat gaire difícil arribar a, a un pacte amb Esquerra Republicana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 quins són els punts que seran molt difícils perquè ells tenen experiència de govern i saben més bé que nosaltres que doncs, ja ens podem estrellar, una sèrie de coses que, que per això ha portat una, el temps que ens ha portat. Uh -huh. Vosaltres éreu la, la clau no? de, de, per poder formar govern en els propers quatre anys i en aquest sentit doncs hem tingut converses amb, també amb el candidat socialista Juli Fernández, que també doncs, amb el qual també vau conversar. Comencem um... Posa, ell, en Juli doncs comentava que no, no es posava cap línia vermella què, què us ha fet decidir finalment per Esquerra en comptes del PSC i si és que hi ha hagut en algun moment alguna possibilitat que pactéssiu amb el Partit Socialista Nosaltres vam dir que, eh, des de d'un principi que parlaríem que el diàleg no, no el negaríem ningú però també vam dir des del principi que la nostra opció preferent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 fins que n'hem arribat a un acord amb Esquerra, nosaltres no, no, evidentment, no hem entrat en negociació amb ningú encara. Mm -hmm. Molt bé, doncs, uh, aquest acord que, que, que es va formalitzar ahir, ara doncs, tocarà parlar amb la gent de Junts per Catalunya. Uh, en aquest sentit, uh, en aquest principi d'acord, si sí que es, es marca doncs, que vosaltres estaríeu dins del govern, uh, el, el tema de, gent, de Junts per Catalunya ja serà més decisió de, seva, no? de, de la formació de, de Josep Salvatella. Bueno, és, és evident que com més gent, com més gent poguéssim, poguéssim treballar totes aquestes coses, tot aquest programa que hem parlat amb Esquerra, totes aquestes coincidències que hi puguin haver-hi i les que puguin haver-hi Junts per Catalunya i, i, i puguem treballar-hi més gent, doncs evidentment tot el, tot el, com, més, com més serem, més, més, més possibilitats de tirar endavant les coses tindrem si no, doncs, poder, poder estar més coixos per, per alguna àrea o jo crec que és boca que en traduïm com més gent possible per poder tirar el bon pla endavant. Uh -huh. eh, al voltant d'aquestes converses, negociacions que heu mantingut amb Esquerra, eh, no sé si, ens has comentat que heu doncs, valorat les diferents propostes no?, que portava cada candidat a la seva llista, no sé si hi ha hagut algun punt que hagi costat més de, de trobar un punt d'unió entre vosaltres. No, bueno, a nosaltres eh, és evident que el meu perfil de, de persona doncs, que ve del camp de l'empresa i que ve eh, de la gestió de la gestió d'una entitat eh, privada o d'una empresa privada durant tant d'anys doncs eh, me fa ser doncs, eh, on, i ens fa ser tot el grup perquè tots hem estat doncs, molt lligats amb empreses privades doncs ens fa ser molt curiosos i molt, molt curiosos d'analitzar allà on ens posem i d'analitzar doncs, la, la feina esquiant i de quina manera es faran i amb quin timing es faran Vull dir, no, no ha sigut allò de dir bueno, 5 i 3, 8 i, va, i 4, 12 i va, vinga firmem i ja està perquè mira, ja som 12 i després quan siguem allà dintre ja veurem a veure què, què farem cadascú no, jo, nosaltres creiem que, que, abans de, que abans de tot el principal és al revés quines feines tenim quins treballadors podem tenir i després ja ens entendrem però primer, primer centrem-nos en el que i això doncs, bueno, possiblement doncs, ha portat doncs, que, que hàgim estat doncs, més temps parlant molt bé. La veritat és que molta gent en un principi doncs, podia suposar després del resultat de les eleccions i després d'aquest doncs, acord no?, que vau firmar en aquell debat amb, de l'ANC, doncs que la cosa seria més ràpida, però com tu has comentat s'han doncs, de valorar diversos aspectes de cada candidatura i en aquest sentit ahir, a dijous, es va fer oficial doncs, aquest uh, principi d'acord entre Esquerra i Republicana. Som gent del poble i ara tocarà obrir converses amb Junts per Catalunya i tampoc descarteu uh, als comuns? Bueno, no anem. La veritat és que volem anar per passos i, i, i vull de la mateixa manera que a mi em consta que Piferrer doncs, va dir que, que la primera opció era parlar amb gent del Pombla, uh -huh. doncs ara l'opció de, de... Ara ja és, ja no és un partit sol, ara ja som dos que fem un grup, i aquest grup, doncs, la primera opció que té aquest grup ara de dos és parlar amb Junts per Catalunya. Com siguem, si podem, doncs, ser tres, doncs ens plantejarem a veure, doncs, si, si podem si hi podem i, i i, I ells sabenen doncs, a, a entrar també a treballar. Uh -huh. Jo, com veient, entri millor. I, I això que diem de que podia haver sigut fàcil, o que, que, que després del debat d'NC feia entendre que seria fàcil, bueno, però nosaltres no ens agrada començar la, la casa pel taulat, ens agrada començar les cases pels, pels, pels ciments, i... I, bueno, doncs, crec, que, crec que per això doncs, hem estat tant de, tan de, deixos, tan, de, tan, de bon, tan de rato de totes maneres, pensa que les eleccions van ser-hi menys la setmana passada mm -hmm. i, i la veritat és que mmm, va ser ens vam donar dos o tres dies de tregua perquè, <laughs> perquè la, la veritat és que estàvem ja Foses, o, tots no? estàvem molt agotats mm -hmm. molt bé doncs eh, Joan, ara caldrà esperar doncs, aquests eh, possibles acords amb, amb Junts per Catalunya això ja vindrà a mitjans de la setmana que ve més o menys ja es poden saber ja les coses no? Sí, jo crec que sí, que dimecres dimarts, dimecres, jo crec que dimecres Uh, estarà tot tancat i, i tancat i definitivament sellat Molt bé, doncs aleshores ens tornem a posar en contacte amb vosaltres eh, per després ja ens veurem les cares doncs, el dia 15 de juny que serà quan es constitueixi el nou ple de l'Ajuntament de Palafrugell Moltes gràcies Joan Vigues i ens retrobem aviat Molt bé, gràcies, bon dia